Radio Filipin, libre e comunitaria. Emisión en pruebas. Informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Opa e que tal, como estades? Nos estamos un pouco mareadas de aquí para lá todo o día Estamos facendo unha xira mundial polo espectro radioeléctrico aquí en Radio Flispín Como a todas sabedes Bueno, pois pues aquí estamos unha vez máis cun novo boletín da Flispín Radio libre e comunitaria da terra de Trashancos emitindo desde Ferrol Mentre nos deixen e incluso se si non nos deixan Informativo realizado con novas producidas pola nosa redazón, colaboradoras, colectivos e ouvintes. Xa Sa sabes que se queres participar podes deixarnos unha mensase de voz a través do enlace que atoparás no blog o país.blogspot.com Tamén, outra través do noso e-mail informativosfilispin Ven, para dar comienzo, oímos con esta declaración de principios. minhas teimas que tiña que desafogar Esta é a escaleta dos infos desta semana, aquí na Filispiñ Abriremos con noticias dialogadas, Lupe e Ignacio na súa volta tra as vacacións seguen a voltas co tren Continuaremos cunha ración dupla de noticias dialogadas Lupe e Ignacio seguen a dar voltas, desta de con emafesa radio filipin prepara unha festa do seu 20 aniversario nas ondas libres de trasancos será o sábado 15 de novembro no centro Cívico de canido toma nota toma nota por aí desde o colectivo país aseguran que será unha sesión impresionante daremos boa cota lore do colectivo a piruchela de neda da conta da xenda de actividades desta estupenda nova asociación da comarca. O colectivo Fiada, asociación de mediación cultural itinerante de Ferrol, vai o propio coas súas. Edu como cho conto, traenos un manifesto antifascista. E remataremos con algunhas citas de asenda que poden ser do teu interés. Ah, pero non marches porque logo findaremos a todo tren Comezamos Noticias dialogadas Diálogo de novas Unha sección de opinión de Lupe Cés E Ignacio Martínez Hola Lupe Hola Ignacio, benvido a, de novo a esta sección, a unha nova etapa desta sección de opinión onde aquí, bueno, pues dialogamos sobre novas que hai e Eu quería estrearme este, esta nova etapa falando de algo moi antigo que son as dificultades que volven a ter estudantes que van a, a estudar a Coruña todos os días e que volve a suceder como sempre. Quedaron en terra, quedaron sen poder, sen transporte ou mesma empresa, ten posto algún taxi para poder levar a, bueno, pues a esta xente nova que, que está estudando en Coruña pero residindo en Ferrol. Que te parece a ti esto? Si, sí, eh, entereime dese de, de tema, e dicir que, inda que ahora neste momento se eh, pon un novo bus, ou se si son poucos, un taxi O que fai é perder moitísimo tempo a, aos cativos e cativas que teñen que desplazarse a, a da Coroña. De todo os hitos, non sei se estaremos perdendo moito tempo con esta introdución. Pois, non é perder moito tempo Porque a realidade de, de moitos e de moitas todos os, todos os días que teñen que transportarse a Coruña E estamos pendentes de buscar outros si, outras solucións Sí, si, eh, precisamente esta semana Esta semana que, que pasou eh, hubo unha reunión eh, no centro cívico de Canido Onde a, o foro do tren Reunirse con, con Ana Pontón e... Eh, con parte do grupo parlamentario e concelleiros aquí de, do VNG para tratar precisamente o tema do tren e ferrol. Ah, pois pues volveuse a reactivar o foro do tren, pois é unha boa nova, vese o descoñecía si sí, pois pues o foro do tren tivo esa reunión e presentoulle a reivindicacións, a, vamos, a este grupo eh, político, plantean, bueno, siguen planteándose a necesidade de activar e que se pode eh, rapidamente o que é ah, unha solución primeiro para primeiro de aumentar as frecuencias e todo isto, pero sobre todo de ir planificando xa o que xa no seu momento estaba de doble vía, electrificación, o tema do bypass de Betanzos, é dicir, que hai unha serie de cuestións que hai que empezar a facer xa. O ministro facía unhas declaracións hai pouco, creo que era no Senado, onde falaba tamén de, de Ferrol, de que as cousas están en marcha. Bueno, que cousas están en marcha, hai unha planificación que está prometida, me parece que antes de finalizar este, este ano, que van a presentar en 2026, unha planificación donde xa se vai facer para Galiza Plantean xa cercanías, plantean dous, dous, dúas tonas en concreto ao redor de coroña, ao redor de, de Vigo, xa con máis intensidade e outra especial que sería en Lugo. De todas as maneiras, a de ferror que entraría con o tema de coroña plantean xa o tema de, de que se dote a Galiza de cercanías. non bueno, É unha reivindicación nova, moi antiga. Moi antiga, moi antiga. Do século pasado xa, non? Está claro que na Galiza eh, hubo avances importantes no que se chaman alta velocidade e demais, pero non nos esquezamos de algo eh, que sucedeu en 2013, que foi o accidente de Angroix. Mm. Donde precisamente, eh, ina que se puso esa, esa alta velocidade non con todos os medidas de seguridade e así pasou o que pasou, onde faleceron 80 persoas non e moitas quedaron feridas. Que está plantexando ademais o foro ou a plataforma esa do tren? Bueno, o foro xa eh, está reactivado, a parte empeza xa a ter unha certa actividade de que está claro que o tema de, de Palestina e de Gaza pues, nos está todos un pouco... Levando eh, moita enerxía. Levando moita enerxía, por suposto, de que esta, plata, esta plataforma, este foro mm. polo ferrocarril cidadán ou veciñal de, de ferrol teña plante, planteado xa, vean ser unhas vías reivindicativas en tren, De todas maneiras, seguro que xa nos van ter eh, de alguna manera informados Que che parece? Pois pues pareceme comenzar moi ben e intentar participar nesas vías reivindicativas. Pois pues, eh, eu tamén, pase que estamos, notase que estamos agotados de tanta actividade con respecto a, a Gaza e a Palestina Bueno, pero unha viaxe en tren paga pena e reducir o tempo de viaxe e empezar a ver unha Galiza de futuro non deste de século con tren de cercanías que non sei como se dirá en galego pero cercanías de proximidade Pois ter a Galiza con tren de proximidade que Ferrol eh, teña enlace con ese tren de proximidade pareceme moi boa nova Coruña-Ferrol-Rivadeo ese sería o ideal toda a Mariña-Lucense no tamén que estuera ligada a nos, porque históricamente sempre estivo e socialmente é igual Pois seguiremos falando disto Falaremos, seguiremos co tren ñ Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? ¿Qué ben, parece... ben, ben, ben Que te parece se si adicamos este pequeno espacio de opinión Os informativos de Radio Filispín Para comentar o último escándalo do Concello de Ferrol Que escándalo? O escándalo de a recuperación de Mafesa O rescate de Mafesa Ah, bueno, si, sí, realmente un, un verdadeiro escándalo Pois pues claro que si sí, Porque, mira, eu xandas que opinan Que estamos no século da impunidade que reina impunidade en todas partes. Con Concello de Ferrol non podía deixar de estar fora desta onda, non? E creo que hai unha palabra que define cal é a situación no Concello de Ferrol a respeito do servicio de auga e de saneamento, que é a palabra impunidade. Sí, bueno, eu podo estar de acordo con, a, con o tema de impunidade, pero tamén hai unha xestión nefasta, política tamén, porque eu considero que foron decisións políticas as que levaron a situación de Mafesa a donde estamos. Claro, por iso falo de impunidade, porque resulta que despois de varias décadas, onde, por exemplo, o xerente da entidade, Alejandro Pisa, Pois pues a vai de rositas e todos os responsables que fixeron posible que esta empresa chegara a ter oito millóns de débidas, que actuara como actuara, tibera política como motivo a respeito da cidadanía, de usuarios e usuarias de, de ferrol deste de servicio. ¿no? Canto tempo levamos denunciando todo isto? Canto tempo levamos denunciado tamén o escándalo da depuradora? Que pasa? Que agora o Concello de Ferro lo que fai é sanear totalmente as contas e aínda que a parte privada se quede con un 7%, vai ser un camiño de rositas para todos eles ata que dentro de 4 anos se acabe o contrato. Por eso falo de impunidade. Sí, sí. Eh, sobre todo o sistema de depuración, o que nos impuxeron, e de que é moi importante a depuración para, para a Ría, está claro, para o medio ambiente, o que nos impuseron é un sistema carísimo. si sí, ademais, está o propio, o propio alcalde Rey Valera fala que vai a seguir sendo o, o sistema de apuración que é un sistema que abrangue a varios concellos, que non é só do Concello de Ferrol, pois que vai a ser, vai seguir sendo xestionado por esta empresa, non? Que vai aumentar, si, sí, vai aumentar a presencia pública, efectivamente vai ser un 93%, pero polo de agora sigue tendo unha parte privada que se sale, xa digo de Rositas, en canto a súa xestión, a súa nefasta sexestión e a todas as tropelías que estivo, sí. xa, aplicando durante todo sí, este anos. Bueno, a... Enda que a parte pública teña a maioría das accións, que é o que vai ser o que acordaron o 25 do mes pasado, no, no pleno que, que se fixou respecto o que está claro que simplemente estamos falando do tema do accionariado porque a xección vai seguir sendo privada. E por iso, se a digo, estás me dando razón. Que pasa? Que podemos facer para defendernos de, de todo isto? No? Eu creo que hai que seguir denunciando, hai que seguir falando con claridade do que supón esta empresa, do que é a historia desta empresa en relación con noso Concello e sacándolle xa máscara a todas as organizacións políticas, nomeadamente o Partido Popular, agora mesmo, responsable de que ese sistema de depuración, sexa o que é, irresponsable de que o Concello de Forrol se fixera cargo dunha depuradora, primeiro que non funcionaba, segundo que é un sistema carísimo, custísimo, tanto a nivel ecolóxico, enerxético, que non se vai a poder soportar no tempo porque é moi caro, e despois un, un, o sea, un partido político que, como ten maioría absoluta, o que vai facer é eso, lavarle toda a parte económica, todas as deudas, todo que é a historia desta desta empresa e que a teñemos que asumirnos como cidadanía. Sim, sí, eh, eu me lembro, vamos, lembro-me de como nos xulearon máis de 7 millóns de, de euros Por collera depuradora antes de tempo En período de probas E antes de que estuera conectada toda a cidade E mesmo Narón E todo iso tímulo pagándonos a veciñanza Con o noso diñero, co diñero dinero colectivo de todos nós E ora pois, é, se lleve a eximir a, a ema fesa de todo tipo de responsabilidade E despois indecimos relato É dicir que estes elementos agora que teñen a maioría absoluta Escriben o relato Cando o maior responsable desta situación Foi precisamente o actual alcalde Que daquela estaba da alcalde E foi o que cuida a depuradora seja, O sexo Manuel Rey Varela Pois mira, nestes momentos Ou cando vi a noticia Eu unha das persoas das que máis me lembrai Foi da valedora do povo Porque sentme con que estábamos en total indefensión porque nos levábamoslle alí valedora suficientes probas eh, levávámoslle informes levávámoslle o suficiente para que ela pudera actuar de degunha maneira no entón igual que cando acudimos ao xulgado o xa todas as cousas que fixemos as movilizacións as firmas presentadas todo iso Como, de alguna maneira, caeu todo en saco roto En cambio, ahora nos veñen recoñecendo que sí Que hai unha deuda de 8 millóns Unha xestión nefasta Que o sistema de depuración é insoportable a nivel económico e ecolóxico É insostível E quen vai a facerse cargo de todo este marrón? Pois, pues, como se sempre, a cidadanía de Ferrol sí, eh, Quero apuntar simplemente unha cousa Toda esa débeda que hai aí é máis e ainda encima sin facer o, o traballo que tiñen que facer no rural. Toda a planificación que, tiña, que se tiñen que ter feito no rural con respecto á depuración quedou pendente. entonces sí, Entón, non que sería moito máis, porque se si, con todo que, o que nos cobrou xa iba incluído ao saneamento do rural, e non se fixo. E mira tamén barrios enteiros en contadores, barrios enteiros aplicándolle unha lectura que non se corresponde coa lectura real, o xa... Sea, sí, eh, que, era un tema, que era un tema provisional, que estaba na ordenanza como algo provisional, por exemplo, de Recemil o mesmo de San Pablo, e sigue sendo os 20 metros cúbicos lineais para todo o mundo independentemente do que se consuma nesa vivenda, non? Isto, vamos, non é de recibo para nada. Pero, bueno, isto é a situación así, como non nos movilicemos, como non creemos plataformas, como non as veciñanza, persoas accións veciñais que estuveron ausentes en todo este proceso de roubo descarado, pois eh, vamos a ir máis. Entón, Neste ferrole emerxente, rápidamente, temos que poñernos os pilos. De todas as maneiras, e agora que falas da, do, do movimento veciñal, é moi importante lembrar que moitas asociacións de veciños iban en EMAFESA simplemente a pedir a subvención para o carteliño de turno ou para a festa de turno, e aparecía ali o logotipo. E tiñan unhas relacións especiais con Alejandro Pisa, o xerente de Mafesa, que vai ser unha das persoas que se vai salir de Rositas. E entón, hai que recordarlle a esas directivas desas de asociacións de veciños que tamén teñen parte da responsabilidade, porque non responderon ao que era realmente de xustiza para os veciños. Bueno, seguiremos falando deste tema. Pero pois seguiremos falando. Continúas nos informativos da Filispín Tempo agora para falar de nós de Radio Filispín Que prepara unha festa do seu 20 aniversario Nas Ondas Libres de Trasancos Será o sábado 15 de novembro No Centro Cívico de Canido Desde o colectivo OPAI Aseguran que será unha sesión de tarde Donde haberá pinchadiscos dous concertos Radio directo, Petiscos E sustancias varias A festa contará coa actuación de Eco, eco, eco. unha formación que se apresentará neste evento, un grupo de roqueiras e roqueiros moi noviños da nosa comarca. A vinda semana falaremos con eles e con elas. Mais nesta dizon escoitaremos a Óscar Quant, que presenta nova formación, Batalla, unha das bandas que estarán tamén nesa festa aniversario 20 aniversario da Filispin. Se vos parece, uvimos a Oscar Quant. Hola, son Oscar Quant, e quero presentarvos un novo grupo chamado Batalla. Somos Melo, Manel, Dimitre e Maiseu, e facemos pop rock indie, pero índido de verdade, non o de agora. Somos catro señores con guitarras eléctricas e tambores, que o único que temos son cancións, nin máis nin menos. Podes escoitarnos no noso bandcamp, Batalla, con LH. Esta é unha desas cancións, titulada Canción de Amor. Hola, somos Fiada, una asociación de mediación cultural que hace actividades de forma itinerante por Ferrol. Me gustaría invitarte a nuestras próximas propuestas. Por ejemplo, el sábado 25 de octubre estaremos en el bar Manchita Cosa con nuestro micro abierto que hacemos cada fin de mes. Un espacio donde puedes compartir poesía, música o cualquier expresión de forma creativa. O simplemente venir a escuchar, apoyar y disfrutar en compañía, porque no hace falta subir al escenario para ser parte. El jueves 31 nos reuniremos en el Centro Cívico de Canido. Junto con otras asociaciones, realizaremos una jornada de Zamaín y Día de Muertos, un encuentro de culturas y tradiciones. Desde Fiada, realizaremos un taller de flores de cempasúchil, calaveritas y papel picado para decorar el tradicional altar de Día de Muertos mexicano, que montaremos ahí mismo, para visibilizar nuestra cultura y compartirla con la comunidad. Además, tendremos pan de muerto a la venta para endulzar la jornada. Y ya en noviembre, el domingo 9, a las 12 del mediodía, llega el Drink and draw, en el Kimuri Café. Un encuentro relajado y divertido para dibujar, charlar y pasar un buen rato entre lápices y copas. Te esperamos en estos espacios para disfrutar mientras hacemos comunidad. Puedes seguir todas nuestras actividades en las redes sociales de Fiada. Este domingo 26 de octubre tenemos un colectivo Piruchela Obradoiro de Cocina Vegana con Chus Olivares. Prepararemos diferentes propuestas veganas degustaremos e xantaremos o preparado. A actividade ten un prezo de 16 euros para asociadas gastronómicas, 20 euros para asociadas culturais e 25 euros para non asociadas. As prazas son limitadas, así que anímate a reservar a túa achegándote ao noso local na rúa Trovador Esquío número 14 en Neda ou escribíndonos ao correo a O domingo 26 de outubro, ás 11 da mañá, Obradoiro de cociña vegana con Chus Olivares no colectivo Piruchela Anímate Informou Sabela Seco para Radio Filispín Nesta semana pasada pudimos ver Como elementos fascistas se manifestaban tanto en Vitoria-Gasteiz como en Barcelona, en la Universidad Autónoma. En un y otro sitio, a policías respectivas cargaron contra los antifascistas que fueran a manifestarse en contra de, de este fascismo. Ante eso, voy dar lectura a un manifesto asignado por el colectivo Contrapatria que di así. Manifesto antifascista. Lláámmanos peligrosas mas o único peligroso eo silencio en frente a opresión. Dinifiquemos a vida en tiempos de perseguición y condena social ante los medios políticos y de comunicación burguesa. Cuando los poderosos pretenden criminalizar a solidaridad y confundir la sustiza con terrorismo, terrorismo,levantámosos a voz. Ser antifascista non he un crime, e un deber humano. O fascismo non é só unha lembranza do pasado. É a máquina que desposa aos povos, que persegue a quen pensan diferente, que converte a diferencia en delito e a pobreza en condena. Enfrente a iso, ser antifascista significa defender a vida en todas as súas formas, a vida das migrantes, das mulleres, do pobo traballador explodido, dos povos orixinarios, das jovens que soñan con liberdade, Perseguennos porque denunciamos a mentira, porque non aceitamos a insustiza como destino, porque achamos que ninguén debe viver a xoellada ante o medo. Chámanos perigosas, mas o único perigo é o silencio en frente á opresión. Ser antifascista hoxe é sustentar a memoria de quen lutarán antes que nos e alzar a bandeira do dignidade en frente aos muros do odio. Significa dicer, non pasarán quen queiran normalizar a violencia do racismo, do clasismo e da xenofobia a través das institucións estatistas da miseria programada por uns poucos. Nosa luita non é por vinganza e por sustiza, non é por odio e por amor á vida, non é por dividir e por libertar. En cada sexto de solidariedade, en cada acto de resistencia, en cada voz que se nega a calar, seguimos teendo un mundo donde ninguén se esa perseguida por existir declaramos con firmeza a dignidad humana non se negocia a memoria de las oprimidas enosa forza a solidaridad internacionalista en oso horizonte o antifascismo militante nutrese de unidades en partidos en divisentes, so con a consciencia activa de poderse asociar libremente para combatir los sistemas políticos del Estado y los grupos totalitarios. o Antifascismo es la defensa activa de la humanidad. En tiempos de perseguición no nos rendemos. Ser antifascista es mantenerse en pie. asinado por Contrapatria. Nenún goberno loitan contra do fascismo para destruirlo. Cando a burguesía ve que o poder selle se escapa das súas mans, alzan o fascismo para manter os libilesios. Buenaventura do rutín. Informo para os informativos da Radio Frisping, educo mocho conto. Radio Frisping, Radio Frisping, Radio. Contra Informativos contra inform Que pasa? Como, como levades este informativo? Ben? Imos con Unhas notas da axenda Citas que xeica vos poden Interesar ou non Toma de nota Xoves 23 de outubro A sete do serán no Ateneo Ferrolam, Presentación do libro Golpistas e represores Retratos e memoria histórica De falanchistas galegos Coa presenza de Luis Lamela Autor e Juan Galán Directivo da Asociación Memoria Histórica Democrática Tamén o Ateneo, o lunes 27 de outubro, a xoito serán Conferencia a Barca de Caronte, a travesía vital de Isaac Díaz Pardo, Conferencia a cargo de Xoxe Díaz Arias de Castro. O colectivo Artabria celebra o seu 27 aniversario, nada máis nada menos. Parabéns, compañeiras, baixo o lema A Faisca Continúa. O acto central consistirá nunha acea o sábado 25 de outubro, Para anotarse, toma de nota 614-20-56-72. E en Cedeira, segundo º Festival Internacional de Endianada. Cedeira Escénicas será entre o 7 e 16 de novembro. Por exemplo, cousas así máis inmediatas. O sábado 8 e domingo 9 de novembro na sala áncora a partir das dez e media da maña Máscaras Balinesas, obradoiro impartido por Juan Martín Ozam. Xa pola tarde ese mesmo día, sábado 8 e domingo 9 de novembro a partir das catro e media da tarde do proceso creativo do teatro físico de Gecko. Imparte esta actividade Helen Baguet. En calquera das citas, inscripción previa, 12 euritos. As actividades estas que vos estamos a contar do segundo Festival Internacional de Endanada, Zadeira Escénica, se desenvolverán até o 16 de novembro. E en Fene, ciclo contando ciencia na Casa da Cultura, será un xoves cada mes, ás sete e media da tarde, até marzo de 2026. Así, Osvés 20 de novembro, Ceres Fernández Rozavilla, doutora en medicina, imparte a palestra Está o cancro escrito nos nosos xenes, benvidas á xenómica. Para findar este apartado da senda fita ineludível do Samaín na nosa comarca, a Carballa na parroquia de Naraío en San Sadurniño para a noite do sábado 8 de novembro. Se este ano queres pasar de ser testemunha a ser parte das recreacións, debes chamar o seguinte teléfono, 650 35 38 13. Será de medo. Non hai tempo para máis nos informativos desta semana aquí na Filispín, xa que falamos do tren, o comezo deste espazo e do samaín o final, rematamos se vos parece cun caprichiño para iso me currei este, este informativo Ghost Train dos Strangers. Nada máis, grazas a todas e todos pola vosa atención até un novo boletín aquí na Filispín. Lembrade que andamos en probas polo diad, así que polo de agora toca procurarnos. En calquera caso, pode seguir a nosa programación ao vivo e podcast en opaí.blogspot.com Marchamos a todo tren! Radio Filipín cumple 20 años de emisiones. Sintonizamos con voces. Buscando en el dial, entre basura comercial, una radio sintonice y de todo Hola, amigos de Radio Filipin, son Roy Carballido, son radioescoite e radioaficionado, e eh, tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e eh, a toda a xente que a facede posible. Eh, hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Philips Pim porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindible a hora de dar voz ao tecido asociativo ás as entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios digamos convencionais Recordo que nese blog, que oxentía pues, xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empreganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois penso que ponde manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, eh, deben de ter o seu espazo nodial, eh, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallaca, si se xa, o antes posible, e, eh, tanto, parabéns e eh, longa vida a Radio Filispín. Pois desde a nosa humilde pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra eh, entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois, non a teñen ou falan máis baixinho. Gostános pensar que, que o camiño será moito mellor, compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre. Non? Eh, teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filipín. máis sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre e comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste de proxecto. Moi boas, somos Lobisoito e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispí a nosa emisora comunitaria e independente. Deixamos por aquí o noso tema don dinero. Parabéns por esos 20 anos e a por moitos máis. Lo tengo, lo suelto, lo pierdo, lo rastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo... ...lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no me queman las manos, lo tengo. Lo pierdo, lo arrastro, lo cargo a la espalda, lo fumo, lo gasto, lo debo, lo pago, lo odio, lo amo, me falta, pero si no... ...una delicción, no hay en el... este programa. Desde el colectivo Piruchela queremos mandar, diosnosos, parabéns al colectivo Radio Filispín, por os seus 20 años de emisión. Muito feliz por saber que há pessoas interessadas em cultura e música de todos os países e devíamos estar todos cada vez mais fortes. Feliz por saber que há rádios livres tentarem combater caminhos alternativos para não termos uma mente tão pequena. Temos que alargar horizontes. Obrigado pelo vosso convite e fico contente que tenham gostado de conhecer a tradição. Um saúdo! Olá! Son Elga Méndez, atriz e directora de teatro, daquí de Ferrol, e quero dar os parabéns a Radio Filispin polo seu 20 aniversario. Grazas por manter día a día esa radio libre e comunitaria que fala do pequeno, do cotiá, do que acontece na nosa cidade, na nosa comarca. Grazas por manter viva a nosa cultura, a cultura da base, a cultura do pequeno, Aperta enormísima Radio Filipin por moitos anos. A liberdade de visión, a liberdade de expresión. Hai xente que quero mirar, pero non entra litis. Radio Filispín, 2005-2025. 20 años, nacida libre. Escucha aquella voz que escupen desde el emisor. Quieren hacerla callar porque dice la verdad y eso no le gustará a ¿eh? él. Radio Filispín. Libre e comunitaria. Emisión en probas.